Trebuie să o recunoaștem cu toții că crește așa sufletul în tine când îl vezi că citești o carte sau că lucrează la matematică sau la fizică sau când vine și zice, tati, ajută-mă aici că nu știu cum să fac. Ministerul Educației, doamnelor și domnilor, vrea să știe ce părere avem și noi părinții. E un chestionar mai larg și pentru profesori și pentru elevi, dar este și unul dedicat părinților, în legătură cu timpul alocat studiului individual, studiului acasă cu dedicație pentru temele pe care copiii le primesc de la școală. Acum, sigur, mă aștept ca în decursul acestei emisiuni să aud foarte multe păreri, pentru că sunt, eu n-am niciun dubiu că în România cei mai mulți dintre copiii nu petrec deloc timp acasă cu temele. Ceea ce, sigur, s-ar putea să spună câte ceva și despre responsabilitățile noastre ale părinților. Pe de altă parte, sunt convins că mulți dintre dumneavoastră au o problemă cu modul în care temele sunt uh, acordate de către profesori la școală. Unii cred, de exemplu, că multe sunt repetitive și plictisitoare. Pe de altă parte, sunt sigur că mulți dintre noi ar vrea ca, eu știu, copiii să stea ocupați cu temele toată ziua, astfel încât să nu mai fac alte prostii. Am auzit astfel de opinii. Copilul, dacă nu are teme de la școală, Cine știe ce face? Așa măcar să aibă o treabă. Indiferent care este opinia dumneavoastră, vă propun să o dezbatem aici, de la o întrebare simplă. Considerați că într-o zi normal copilul ar trebui să petreacă mai mult sau mai puțin de o oră pentru rezolvarea temelor primite de la școală pentru ziua următoare. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Bună ziua, Doina! Doina, bună ziua! Bună ziua, Moise, Iunia mă cheamă. Scuze, scuze, Doina. Doina urmează. Da, da, vă rog. Iunia atunci. Uh, foarte bună tema. Bineînțeles, asta trebuie să ne preocupe mai mult decât ce ne preocupă la ora actuală uh, în viața politică. Consider că depinde ce fel de teme sunt acasă făcute de către copii. Atunci copilul poate să petreacă chiar mai multe ore uh, jucându-se, astfel făcând temele. Jucând, uh, se orice... întâmplă ce -și face temele? Sigur că Cred da, orice că amest amestecat timp lucrurile. Iunia. Nu, nu, nu. nu uh, orice orice temă practică poate deveni un joc pentru copil. Uh, astfel îi, uh, îi captează atenția. Bineînțeles, uh, uh, cu cât crește, cu cât înaintează în vârstă, poate deveni un joc mai serios sau uh, mai uh, cu responsabilitate și, și așa, așa mai departe. Însă, tema, dacă este ceva practic, făcută la început, în primii ani de școală, cu părintele, cu cineva apropiat, poate deveni un joc și atunci e făcută chiar Încum cu plăcere. Cum înțelegeți dumneavoastră provocare prin joc? E, se poate spune și așa. Deci de cât ar trebui că... să petreacă într-o zi cu tema primită de la școală? Dacă, dacă sunt temele uh, clasice din școala noastră, n-ar trebui să petreagă niciun pic de timp așa făcând temele. Adică un exercițiu la făcând. matematică sau la gramatică? Nu, așa trebuie astea... făcute la școală, pentru că acolo dacă facem așa temele, dacă facem așa școala, se facă la școală. Restul trebuie dezvoltarea, dezvoltarea uh, psihicului să fie la casă, prin joc, prin distracție, prin... Uh, s a trecut altfel timpul decât uh, studiul pe care l-a făcut deja la școală în multe ore. O, de dimineață opinie, până... o opinie oarecum radicală. Iunia, nu uitați să intrați pe site-ul Ministerului Educației și să completați chestionarul de acolo. 03720695992 na, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm? V-am sunat pentru că eu sunt direct implicată cu cei doi copii ai mei în uh, procesul acesta de... Le faceți deci, temele, adică? De, <laughs> îi ajut în sensul ăsta. Ce înseamnă uh, că îi ajutați? Păi înseamnă că îi ajut în sensul că una din problemele sau, să zic așa, revoltele pe care le am legat de procesul de învățământ de la noi este că se întâmplă deseori să vină acasă cu lecția neînțeleasă. Din clasă, da. Din clasă și atunci... Un chestionar e și, e și o întrebare de felul... Da? da, da, da, de a, de a Preda eu În respective respectivă, chiar dacă uneori nu mi-o mai amintesc Și atunci iau manualul Și mi-o reamintesc Eu întâi, manualul care La rândul lui este o problemă Pentru că e ceva stufos și neprietenos La maxim în multe cazuri de, deci aceea de, ce de aceea vă spuneam în emisiunea ascultați-mă puțin. De aceea da. vă spuneam emisiune emisiunea lui din mai devreme, în intervenția de dinainte de România în direct, că în opinia mea, anumite întrebări sunt concepute și pentru a răspunde într-un mod indirect, noi ca părinți, la o evaluare dată de fapt profesorilor copiilor noștri. Da, știu. Uh, nu l-am făcut, dar intenționez să-l fac E pe lista mea <laughs> Deci cât ar trebui da, să da. petreacă copilul cu tema de, Pentru acasă? Nu știu, aș vrea să se găsească așa un echilibru Pentru că, sincer, eu vă spun Eu am doi băieți, unul în clasa 4 -a și unul în clasa 7 -a. Uh, uh, Parcă li se răpește copilăria Deci senzația mea asta e Pentru că eu îi încurajez să învețe la toate materiile cel puțin în clasa 8-a Li se construiește uh, cultura generală Cu cunoștințele de, de la școală. Și atunci este, cum să vă spun, nu pentru note neapărat, uh -huh. dar pentru știința lor este nevoie să abordeze cu seriozitate toate materiile, numai că vin cu așa o cantitate mare de teme, încât nu le mai rămâne timp, nu știu, pentru joacă, pentru... Și le-a spus vreodată, mamă, te care... duci pe responsabilitatea mea la școală cu această temă nefăcută. Le-a spus vreodată este atât de delicată treaba pentru că este. dacă se duc, se răspânge asupra lor. Dacă mă duc să vorbesc cu profesorul în sensul ăsta, da. profesorul o va lua personal și chiar dacă nu se manifestă, se va răzbuna ulterior tot pe copii. Sau vă calcă alți părinți cu mașina, vă spun că am avut această experiență, eu într-o ședință cu părinți, da, am zis, doamnă, dați-le mai puține lecții pentru acasă. Și au sărit toți ceilalți era să fiu sfâșiat acolo. Am totuși. Da, Da, da, da, da, sunt și uh, părinți de genul ăsta, într-adevăr. Nu știu, eu, eu ne optez pentru ca ei să aibă și cunoștințele astea de la școală, dar să aibă și să bucurește copilăria lor. Așa cum ne-am bucurat noi, eu până în clasa 4-a nu mi-am interesat să-și făcut mai mult de, nu știu, Hai să zic o oră jumate, maxim. Doi, vedeți că, ok, astăzi lucrurile sunt altfel, cunoștințele sunt altfel, accesul lor la informație este foarte, foarte diferit și, în același timp, un părinte, mână forte, care le spune, tratează cu maximă seriozitate temele. Sfârșește cel mai despre a fi păcălit. Că nu știți ce fac ei acolo, sau, mă rog, dacă faceți temele până în clasa 8 s-ar putea să știți, dar, de îndată ce nu o să îi mai supravegheați și nu o să le mai spuneți Fă temele, mamă. Nu o să le mai facă, tocmai pentru că s-au obișnuit să aibă un stimul exterior, voința dumneavoastră de a face temele. Bună ziua, Sorina! Bună ziua, Moise! Sunt complet de acord cu ce s-a spus până acum și. Doar s a spus complexa. două chestiuni radical diferite. A, adică, iunia a, spus, de acord... iunia a spus ar trebui să fie o joacă, doina a spus, eu le zic să-l trateze temele cu seriozitate. O joacă până în clasa 4 a patra, cu serioitate după aceea. Uh, nu sunt de acord cu teme mai mult de o oră. Copiii aceștia merg la școală șase ore. Șapte al mergersc. Care clasă este merge clasa a Aha. Ok. Da. Uh, clasa a și clasa unșta. Vin acasă, fiecare rupți. profesor. După șapte ore, acasă... vin. Rupți. Da. Așa. Eu am plecat ieri la serviciu, am vrut să-l pun un pic să facă niște lecții cât, a, cât eram eu acasă. Copilul s-a pus obosit pe canapea și abia tragea de el să se apuce de lecții. Fiecare profesor, în afară de faptul că materia este foarte supoasă cere și are pretenția pe materia lui să fie copilul pregătit. Da. Dacă fiecare profesor dă copilului temă pentru acasă, copilul trebuie și să scrie și să îmbete. Da. În afară de cele șase ore, el mai ar, ca să fie un copil pregătit, el ar trebui încă șase ore, zic eu cinci, să se exact așa ca la carte, cum se spune. Da? Și uh, e un punct așa de vedere este. Ce facem cu copiii ăștia? Nu știu, vedeți? Sorina, să ne aplicăm niște matrici greșite Pe care noi înșine le-am avut Adică ce să exact. învețe în șase ore? Să memoreze ca pe apă o lecție exact. de biologie? Exact păi nu, Avem e greșit. o generație Sorina. care va avea O memorie extraordinară Sorina. Deci Ne vom baza pe memoria lor Sorina, da. eu nu mai știu Ce am învățat la biologie Pe bune, deci nu știu dacă întotdeauna trebuie să. Adică memorarea asta, vedeți și sumi... de ce nu știi moi să știi de ce nu știi? Pentru că uh, în loc profesorul să aibă o discuție interesantă cu tine în clasă. Profesorul ce face? Nu știu, nu, nu generalizez. Sunt profesor care dictează uh, lecția din carte, le -o dictează în calier. Da. Iar ei acasă trebuie să o învețe. Păi... Copiii ăștia din ziua de astăzi da. sunt o generație extraordinar de inteligentă și pun întrebări și ne judecă. Și spun de ce? De ce trebuie? Eu am lecția în care. De ce trebuie să-mi obiceze? Da, încă, să mai... încă o dată trăim într-o altă lume care este extrem de diferită. Că era o glumă. Schimbată. În emisiunea de deșteptarea de acolo o săptămână era o... a fost o întrebare de tipul când s-a urcat Ștefan cel Mare pe tron. Și, na, ascultătorul n-a știut. Are sens să ții minte lucrurile astea? Păi, nu mai are sens în ziua de astăzi. Ok, poate noi le știm pentru că le-am memorat. Aia era istoria atunci. Să ții minte... Cât a domnit Ștefan cel Mare, de la ce an, la ce an, îți folosește cu ce, la ceva în viață, doar să știi că a avut o domnie lungă și ce a făcut în timpul domniei respective. Dar acum, când ai Google la dispoziție peste tot, pe telefonul mobil, mai are sens să-l pui să memoreze astfel de lucruri? Ei nu înțeleg asta. De ce să știu că Ștefan cel Mare, trebuie să spun, ce din... a domnit între 1457 și 1504? 0372069599, Cătălin, bună ziua! Bună ziua! Uh, mi, se pare, mi se pare că ați pus o întrebare foarte bună, numai că am impresia că e doar parte din problemă, dacă e sau nu bine să stea cu priul acasă și să facă teme. Uh, în primul rând, mie mi s-ar părea că ar fi uh, foarte necesar ca orele de curs să fie făcute atractive. În așa fel încât copilul să asimileze informația acolo. Intrați într-o altă fapt, problemă. Da, știu. Nu <laughs> ne-a întrebat nimeni dacă ar trebui să fie de... atractive orele de costă. Da. Întrebat câte teme ar trebui să aibă pentru acasă. Păi, în, în, în cazul în care statul are de gând să taie temele de acasă și să lase sistemul de învățământ așa cum este acum, nu mi se pare ok. De ce nu? Pentru că, păi, din experiența mea și din experiența colegilor care au copii sau a copiilor pe care îi cunosc, a merge la școală înseamnă să fie cel puțin 4-5 ore pe zi în care stai în bancă, da? ți se dictează... Nu e chiar așa peste tot. Acum avem tendința nu peste să exagerăm. Peste tot. Eu, exagerăm. Nu, peste tot. Nu, nu, nu, nu, eu nu exagerez. Eu am făcut o, o școală bună, unde... O foarte bine 28. Ok, sunteți tânăr, da... Da. Uh, am făcut o școală bună unde s-a făcut, uh, sau cel puțin teoretic, s-a făcut, uh, făcut carte. Așa. Dar uh, așa, grosomodo, uh, copiii vin la școală obligați. Da. Practic nu îi atrage nimic acolo. Ba, da, da, socializează. Îi atrage faptul A, că ăla zi, e mediul e, lor dar, social, școala. Acolo se prieteni. Dar nu prietel, se... lucruri care să le trebuiască în viață. Da. Deci aș vrea că, nu știu, învățământul să... Uh, presupună că. Deci, Cătălin, dumneavoastră, Da, asta puteți să spuneți, deci ziceți că ați, ați făcut o școală bună, puteți să ziceți că la niciuna dintre materii n-ați învățat nimic, că totul era neinteresant, no, că nu, profesorii... Am, am învățat, am, am învățat, dar am învă... ceea ce mi-a rămas mie cel mai bine în minte și lucrurile care m-au ajutat, am învățat în clasă în momentul în care erau uh, ore interactive, da. în care profesorul a știut cumva să, uh, să, să facă orele atractive, să mă să facă să mă intereseze. În momentul în care primeam foarte multe teme de făcut acasă, mi se părea cumva o derogare a responsabilității profesorului și mă pune pe mine să învăț singur niște lucruri pe care dacă acasă nu le înțeleg și nu are cine să mă ajute, dezvolt niște frustrări, nu m-am curaj să întreb nu pentru că nu mă aparat. crez prost. În timp înveți să, în în să fii autodidact. Da, am trecut cu toții prin această experiență, mm. dar în același timp, cred, că este nedrept din partea noastră să spunem că mai mult de 50% dintre profesorii din România nu știu să facă o oră atractivă, le cer copiilor să memoreze mecanic niște lucruri care nu le trebuie niciodată în viață, sunt răi, sunt neplăcuți. Da, există această problemă, categoric. Însă eu sunt gata să bag mâna în foc că cel puțin jumătate dintre dascăli care încă mai sunt și profesează în România au calități de dascăli. Deci, de vă spun că nu ar trebui să generalizăm așa. Sigur că da. Acum, pe de altă parte, spui problema cât ar trebui să mai învețe copilul acasă. Trebuie să prindă din clasă? Da. Dar e bine să și învețe să studieze, că până la urmă care e rostul școlii? Nu știu, vă întreb și eu pe din astre. Ce spuneți, Andrei? Andrei? Uh. Da. Salut, salut Moise, da, sunt aici Da, sunt de acord Mai mult cu Prima interlocutoare În care temele trebuie să devină Puțin Nu joacă. Aparat, Active, mă rog, da, o joacă Hai să zicem, pot să o iei așa Ca o joacă până la clasa 4 Dar și după aceea pot fi date Tip de proiect, din care copilul Să învețe ceva singur căutând, citind anumite lucruri și ajungând la un rezultat. Astfel, formându-l, prea afla singur anumite lucruri. Nu sunt pentru doar că, apropo de discuția cu interlocutorul tău de mai devreme, asta timp cât rămâne acest tip de învățământ în care uh, nu se știe exact care este nivelul de cunoștințe pe care contează să-l aibă un elev absolvent la clasa 4, absolvent la clasa 8. -a. Mie mi se pare că aici nivelul este foarte relativ, fiecare dască îl interpretează cum vrea el, nu există niște teste absolut universale care să. sau niște teme, să spunem. Există o metodologie, da. să știți. Există o curiculă, există o metodologie. Nu știu sigur dacă există un nivel de cunoștințe proiectat de minister pe care, un nivel minim pe care trebuie să-l aibă un elev la sfârșitul școlii, nu știu, când, la bacalaureat. Nu știu dacă da. există așa ceva. Știu și că la un moment dat... Bacalaureat care oricum nu se mai dă la toate materiile cum era odată. Se dă doar la câteva materii. Deci toți copiii, indiferent de abilități, ei dau bacalaureatul la... Nu s-a dat niciodată la toate materiile. Da, se dă la mai puține decât se dădea în ultimii ani, dar și asta este o altă discuție. Nivelul de dificultate scade de la an la an. În curând o să fie întrebare cum am avut noi dimineață. nu așa că soarele nu se învârtă în jurul pământului? 0372069599. Hai să ne întoarcem la tema noastră de astăzi, ca să zic așa. Cât... Cât ar trebui să aloce copilul dumneavoastră pentru teme în fiecare zi? Tine, la bună ziua! Alo! Bună ziua, vă ascultăm! Bună Bună ziua! Dați încet radio, uh, am pentru că... Da. Da încet radio. Da. Altfel am o, am o fetiță în clasa a șaptea și vreau să vă spun că primește teme multe, proaste, prostructurate. Primim teme la matematică, la algebră, la geometrie, destul de multe. Același tip de exerciții făcut de 10 ori, că așa se procedează. Da. Vreau să vă spun că, din punctul ăsta de vedere, eu consider că sunt inutile. Copilul mă întreabă de ce trebuie să facă lucrul ăla de atâtea ori, dacă l-a făcut odată și l-a făcut bine. Din pentru și... repetiție e mama învățăturii. Da, repetăm și totuși. Eu acum vă, vă pun o întrebare. Când faci teme multe, de fapt, trebuie să recuperezi ceva ce nu știi sau faci pentru performanță? Ori copilul meu consider că nici nu recuperează, că nu este un copil care să nu fie aprofundat, nici nu merge pe performanță. Și atunci, pentru ce să lucrăm atât de mult în fiecare zi? De deci ce ați vrea mai puține? Lecții, da, de la mai puține și o să vă spun că din punctul meu de vedere ca și adult, copilul meu petrece mai mult timp la teme și muncește mai mult ca mine, eu care muncesc 8 ore, mă duc acasă epuizată, copilul meu are 6 ore la școală în care stă în bancă și uh, nu vă mai spun că uh, situația în care stă la, în clasă este ceva gen atunci când ați la serviciu, primiți un control și știți, aoleu, mă ascultă, au aoleu, am un control, ce mă fac pentru că ei trăiesc cu o stare de stres continuă. Da, acum cred că exagerați un stă... pic. Nu, vreau să vă spun, la școală li se predă și nu sunt decât ascultați și li se dau testări. De fapt, noi facem un fel de homeschooling, da? Deci noi învățăm acasă și la școală primim teme. Școala este un fel de babar din punctul ăsta de vedere pentru că nu face decât să traumatizeze copiii, pentru care vă spun că neurologii se confruntă cu astfel de situații. Jumatate din copii care ajung la neurolog cu dureri de cap sunt datorită stresului și a oboselii. Oboseală pe care și-au acumulat-o datorită Cred că sarținilor pe care le au. Cred că e exagerat cu nimic. Eu vă spun din propria experiență. Dar, copilul meu a trăit așa ceva. A fost la școala militară copilul dumneavoastră? Nu a fost la școala militară, a fost la o școală obișnuită și am avut probleme inclusiv cu ea, da? Îmi spunea că se scoală, că i bubuie capul, că nu poate să, să stea. Uh, Bun, în și picioare, atunci, de ce dumneavoastră, nețială? ca părinte, nu puteți să recalibrați efortul? I-a da, spus roata dacă și ei... mai devreme. Am încercat la ședința cu părinții să spun că primește mai multe și toată lumea s-a uitat la mine ciudat. Pentru că majoritatea părinților spun să le dea să lucreze. De ce să facă? Să bată mingea? Da, ba da, au nevoie să bată și mingea pentru că sunt copii. Păi faceți da? pasul da? următor, la, încă o dată, faceți pasul următor. spuneți copilului, dacă vii cu un cinci acasă, da. nu e nicio tragedie. I-am spus și asta și am spus că temele, din punctul meu de vedere, da, face cât un exercițiu de fiecare, dacă eu consider că are mai multe ori, și-i semnez. În schimb, copilul meu spune că nu vrea să facă lucrul ăsta, că nu vrea să fie diferită de ceilalți ca profesoara să o scoate la tablă și să-i spună, a, da, tu n-ai făcut tot. Ia să vedem de ce n-ai făcut, știi sau nu. Este atunci, o lipsă de respect. Că este, e o lipsă este de respect. Să-ți fidezi profesorul și să-i spui mama a zis că exercițiile da, astea sunt inutile, eu, să nu le mai fac. Eu, din punctul meu de vedere, trebuie să-mi apăr sănătatea copilului. O, Dacă copilul meu petrece 4 ore seara, vă dau un exemplu, copilul meu merge la școală după amiază, de la 12 la 6, da. Bun. Îmi spuneți și mie, de la ora 6, Vie acasă, iei cina, dar poate că te apuci la 7.30-8 de teme. Până la cât credeți dumneavoastră că poate copilul să facă teme? Nu știu, până la două, două ore minim. 2 ore minim, da? Așa. Pentru că are mai mult de două ore, vă spun eu, seara. Dimineața, să zicem că te trezești la 7.30, iei mic dejun, te spui, nu mai spunem că nu au timp de alte activități. Mai faci încă două, trei ore dimineața și atunci vă întreb 5 și cu 6 sunt 11 ore pe care copilul le petrece studind. Și învățând la școală, petrec mai mult timp ca noi la serviciu. Da? Dar vor fi antrenați pentru viață. Așa zic și eu, dacă mai apucă săracii să mai aibă mai ce să antreneze, care este. la întrebarea asta... este ce faceți dumneavoastră ca părinte. Ceea Bun, ce ați descris părinte... dumneavoastră, probabil că știm da. mulți da. dintre noi. Eu. Probabil că m-am trăit prin chestia asta. Și mai departe, ca părinte, îți spui problema. Ce faci? Îl scoți din da, rând exact sau nu? asta a trebuit să facem ceva, toți ca părinți. Unii, în schimb, suntem puși în situația în care nu ne vedem decât propriul interes și vreau decât copilul meu să, să se vadă odată, odată scăpat de acest sistem de învățământ. Da. Ne uităm degeaba în stânga și dreapta la finlandezi și la, eu știu ce, alte state care fac ceva cu sistemul de învățământ. Noi mergem cu el așa, cum a spus ieri cineva era la o emisiune și spunea că ce notă primește sistemul nostru de învățământ. A primit nota 10 pentru că rezistă. Adică așa prost cum este, el a rezistat. În lui a rămas așa, fără să fie nicio, nicio modificare de-a lungul timp. Vă mulțumesc și pentru să știți că acei învățători și profesori care din astăzi spuneați că mai există, trebuie să facă simțit și auzit. Da. Pentru că ei au putere să schimbe ceva din no. interiorul sistemului. Ha, ha, ha, asta e o discuție. Da? Care... să facă ceva. Vreau da. să vă spun că la o anumită oră profesoara, când a avut o oră deschisă, a scos copiii și-au făcut un fel de joc, exact cum spunea, da? Și a fost foarte lăudată la sfârșit. bai, bravo, ce frumos, că uite, faceți uh, sub formă de joc și sunteți, uh, mă rog, cu echipe și așa mai departe. După ce a plecat inspectoarea respectivă, totul s-a derulat în... Uh, în uh, celălalt sistem, adică treci la tablă te ascult, mâine stai jos mâine iar la fel și așa mai departe fără să fie nici un pic antrenat să... <laughs> Tinela, vă mulțumesc pentru opinii, v-am lăsat mai mult noastră aș vrea să treceți prin toate problemele școlii românești, da, da temele pentru acasă fac parte sau sunt implicate cumva de toate problemele școlii românești Bună ziua Florentina oh, Bună ziua, punctul meu de vedere e următorul copilul, elevul, trebuie să-și facă lecții la în funcție de determinarea lui, de dorința lui de a afla lucruri, să fie responsabil, să fie ajutat să înțeleagă că asta e meseria lui. Până ți au auzit mai devreme, sunt grămezi de exerciții cantitative, repetitive, care nu reprezintă o provocare în cele mai multe cazuri. Sistemul de învățământ o să se schimbe, că se vor schimba și părinții copiilor. Dacă nu îl responsabilizezi, dacă nu-i stârnești curiozitatea pentru disciplină, sunt frumoase disciplinele, de ce să nu știe? Întrebarea lui Moise, dimineața, e o întrebare ușoară, dar trebuie să înțelegi întrebarea. Asta e totul. Și să-i să placă, să afle lucruri, să, să nu fie cokolosit, să nu-i se sufle în ureche, trebuie să dai pagina, trebuie să deschizi caietul. Foarte frumos ce să... spuneți, o poezie, Florentina, dar încă o dată, cât da. ar trebui să petreacă copilul acasă cu tema? De copil la poate să -și facă, un copil poate să-și facă tema sau temele în, într-o oră pentru că e mai ambițios, pentru că îi merge mintea, pentru că e mai ordonat. Pentru și că a înțeles din în clasă, clasă, pentru că i s-a predat foarte clar în clasă ceva. Și da, pentru atunci n-ai nevoie de mai mult de două, trei pentru exerciții la mate, fost, de exemplu. Pentru, pentru că a fost atent în clasă, pentru că a pus întrebări, pentru că își asumă lucrul ăsta. Nu a să nu sunt deascăl, sunt părinte. Am o copil, clasa 12 și nu am citat în spatele ei. Se descurcă, nu vreau să o idealizez pe fata mea. Pur și simplu își vede de treabă. Și cât învață? N-are alte șanse. Învață o oră pe zi? Nu, nu învață o oră pe zi, învață mai mult. Dar sunt și zile în care învață o oră, o oră jumate. Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Da, am spus o eu mai devreme. Într-adevăr, sunt sunt profesori la la căror materie copiii nu au lecții. În cele mai multe cazuri, nu, mă rog, profesorii îi poate stimula să caute lucruri, să acum au la dispoziție internetul, cum ziceam mai devreme, să cerceteze, să tragă ei concluzii. Bunerele nu contează. Procesul de gândire este cel care contează. Nu știu, eu zic că sunt mai mult de 50% dintre dascăli din România Așa Acum, na, cei care, sunt, cei care sunt mulțumiți, tac Cei care sunt nemulțumiți, sipă, De-aia mă gândesc eu că poate... Alina, bună ziua Bună ziua Foarte uh, multe doamne, -am azi sunat... mă bucur că am și ascultătoare doamne Că de regulă sună numai domn și mă îngrijorasem Poftiți, Alina Păi, da, probabil mamele se preocupă mai mult de copii la școală Și sunt mai direct implicate, nu știu <laughs> Uh, am și eu tot uh, la școală doi băieți, uh, a șasea și a doua. Da. Uh, părerea mea este că sunt necesare temele acasă. Acum depinde de fiecare copil uh, cât timp, în cât timp își face temele. Uh, cel mare uh, este diferit de cel mic, de asta vreau să vă și spun. Uh, prinde din clasă. Uh, nu este nevoie, acum probabil este norocos și are profesori din aceia care spunea și neastră, foarte buni, care știu să facă copiii să înțeleagă lecția din clasă. De exemplu, aseară și-a făcut temele, s-a pregătit pentru ziua de astăzi maxim 45 de minute. Cel mic, merge mai greu, nu este atent, nu este așa de interesat ca cel mare și a avut doar o poezie de învățat și am petrecut, cred că, o oră, jumate, două și nu știu dacă a învățat-o foarte bine. Vă vând un acum... pont. Poeziile. Eu știu cu poeziile, am învățat foarte multe poezii la viața mea, fiind la cântarea României, am memorat la poezii, mă rog, unele mai știu și acum. Da. Seara, deci ceea ce învață seara, o să vedeți că poate să le mult mai bine dimineața. Da, așa este. Pentru mine nu este o problemă. Fiecare cât poate, fiecare face ce îi place. Celui mare îi place foarte mult și știi despre performanța. Are și rezultate foarte bune la școală. Uh, el prinde mai repede Acum eu zic că sunt necesare temele De ce? Pentru că în clasă Profesorul, cât este el de bun Nu reușește, sunt 34 De copii în clasă Așa. Nu, nu poate să-i facă chiar pe toți Să înțeleagă din clasă pentru că și copiii Și trebuie să vedem și treaba nu, prima asta Prima întrebare că... e de ce sunt 34 în clasă Pentru că s-a acceptat Da, aici e o altă problemă da. Adică S-a acceptat de la minister să se facă O clasă cu un așa număr de elevi Sunt foarte mulți, vă dați seama că profesorul acela, ac acelui profesor este foarte greu. În primul rând să-i disciplineze, că sunt și copiii foarte, nu știu cum să spun, mai rebeli. Aici eu am o problemă Nu, să știți că noi am fost 40 în clasă Și rebeliunile erau Destul de rare De regulă profesorii erau mai autoritariști Dar erau și profesori Care pur și simplu ne atrăgeau Atenția cu ceea ce ne spuneau Ne atrăgeau Exact, da În primul rând despre asta este vorba Poți să faci chimia să fie atractivă? Eu zic că poți Poți să faci da, și fizica poți, da. și matematica. Eu nu cred că nu cred că vreun profesor are scuză că nu erau copiii atenți. Eu nu cred asta. Nu, am, am dat doar un exemplu, v-am spus la el în clasă, la băiatul meu în clasă, poate e el mai norocos, sunt profesor foarte bun. Nu sunt profesor, <laughs> sunt doar mamă. Uh, și înțeleg din clasă, sunt copii foarte buni în clasă. Și consider că și acasă trebuie să vii să te mai uiți un pic peste ce ți-a întrebat profesorul. Cât să fie un pic ăsta. V-am zis, depinde de fiecare copil în parte. Nu știu, o oră jumate, două. Vă repet, copilul meu are performanță la școală și merge și la sport, face și sport nu de performanță, pentru că nu ar putea, ar, ar necesita mai mai, de mai multe ori să meargă la antrenamente. Ieșim în parc zilnic, mă rog, acum cu timpul ăsta nu ieșim chiar zilnic, dar iese în parc, are prieteni, merge la petreceri, la film, deci avem timp pentru toate dacă se organizează, dacă ne organizăm, este timp și pentru sport, și pentru a se recrea în parc, și pentru... Bine, vă mulțumesc pentru telefon, Alina. Și mai mulțumim pentru tot. Camelia, bună ziua! Uh, bună ziua! Cred că lucrurile trebuie luate cumva de la bază. Adică trebuie văzut cu ce ieșim noi după, da. ce o facultate, doctorat. Că s-a pierdut științifică practic doar cu 6% dintre no din noțiunile pe care le studiem. Ne rămân. Și acum nu știam statistica este... asta, nu știam, dar eu, eu vă spun că de cele mai multe ori, de cele mai multe ori, absolvenții de facultate trebuie să învețe tot. Mă rog, intră în câmpul munci și trebuie să învețe absolut tot. Că e vorba Ideea de informaticieni, eu știu la jurnaliști cum e. Trebuie să o iei de la zero cu absolut tot. Asta Sunt e de adevăr. acord. Uite, eu am terminat, am terminat finanțe și practic când am ajuns să lucrez, practic am avut senzația că am învățat degeaba. Am făcut chiar trei facultăți și senzația cu care am rămas a fost că m-am îmbolnăvit, ne-a căzut jumătate din păr în cazul, atunci când am dat examenele la licențe și... Bun, deci școala e inutilă, da? Suntem pe care eu să ajungem... Nu zic că este <laughs> școala, din, așa cum e făcută la noi, este aproape inutilă. Deci eu nu zic că școala, în general, este inutilă. Și cred că ar trebui să ne uităm la cei care performează și e foarte bine că sunt părinți întrebați, dar hai să ne uităm și să luăm specialiștii și să ne uităm și-au făcut cei care au rezultate foarte bune și să punem și la noi în practică. Pentru că, nu practic, se poate. copiii sunt copii și toți sunt o hârtie albă atunci când se Nu se poate ceea se... ce vreți, noastră. păi de ce? Ben... De ce în alte de ce că... poate la noi nu se poate? Pentru e foarte simplu, răspunsul e foarte simplu, numai că o să vă luptați cu o întreagă clasă politică și cu 200.000 de mii de, mă rog, eu sper că măcar jumătate dintre ele au o altă opinie de dascăli. În Sările de care au zis noastră că performează învățământul, acolo el, el este croit în jurul copilului. Altfel spus, școala nu este făcută așa încât să asigure locuri de muncă pentru profesori, ci are un scop și urmărește niște performanțe în legătură cu absolvenții. În România nu putem vorbi de așa ceva, din contră, v-am spus, în România școala este locul de muncă al profesorilor și atât. Haideți, totuși, dacă tot ministrul ăsta al educației vrea să facă niște pași, haideți să ne facem auziți. Asta cu temele pentru acasă este foarte importantă, să știți. Pentru că, așa cum spunea cineva în de cursul emisiunii, practic temele pentru acasă sunt cele care îi fac pe copii prizonieri. Sunt ele eficiente? Asta urmează să aflăm. Fiecare dintre noi află de regulă când vine momentul cu bacalaureatul. Dacă nu ia bacalaureatul, atunci degeaba l-ai chinuit, degeaba i stricat copilăria. Pe de altă parte, n-aș zice nici asta că școala e inutilă. Eu v-am provocat acum, dar măcar să învețe cum să învețe, că termin liceu, facultate, cei termina, dar la sfârșitul lor nu se termină procesul de învățare așa cum cred cei mai mulți dintre români. Fiecare dintre noi trebuie să înveți o viață întreagă ca să aibă performanțe, dar măcar să știi din școală cum să înveți. Adică să poți fi autodidact, mă gândesc. Cristina, bună ziua! Bună ziua! Am sunat să vă spun următoarele lucruri. Consider că învățământul nostru are, așa cum toată lumea cred că consideră, destule probleme. Eu, ca mamă a unui copil de 11 ani, pot să vă spun după discuțiile și cu alți părinți, cu copiii de aceeași vârstă sau poate puțin mai mari, că în primul rând ne confruntăm uh, cu o problemă a sistemului și a manualelor. Da. Și în al la rând cu o problem pro problemă a calității profesorilor. Vă dau un exemplu da, știu, ce a dați. necorelării da, Eu vă întrebam de temele pentru acasă. Temele pentru acasă. În, toate, în raport de ceea ce am spus anterior, uh, sunt și o corvoadă, dar și un ajutor, pentru că tu ca părinte, în măsura în care îți permite și timpul, poți, verificând și lucrând cu copilul tău acele teme, să ți dai seama ce anume nu a înțeles din clasă, Așa. unde manualul este cu o exprimare nepotrivită pentru vârsta acelui copil, da. și să îl ajuți prezentându-i tu materia acolo unde profesorul în clasă nu reușește să... Dacă ai timp să faci Dacă ai timp, Cristina. așa cum am spus, dacă ai timp. Da. noi personal, temele pentru acasă ne mănâncă destul de mult timp. Adică? Câte ore Adică... Uh, Restul. din weekend. <laughs> așa. Sâmbăta din weekend și cam două, trei ore după ce ajung eu acasă. În fiecare zi sunt și zile. Da. De exemplu, vineri, orarul este ușor. Da. Avem desen, muzică și atunci treaba e mai simplă, pentru că chiar dacă desenăm, ne bucurăm, ne facem mare plăcere, e ca o relaxare. Nu presupune să faci un efort de a acumula, de a înțelege, de a... Okay. Nu s-ai stresat că mâine dai test... Uh... Bine, Cristina, se, se termină emisiunea, Îmi cer scuze că vă limitez intervenția, scuze de la Dana și de la Adriana, care sunt pe fir, dar care nu vor mai apuca să intre în această emisiune. Vă spun în felul următor, că este evident faptul că trebuie corelat timpul pe care copil petrec acasă învățând sau făcându-și exercițiile și problemele de la matematică sau scriind orice, cu timpul pe care îl petrec la școală. În momentul de față nu există și noi toți știm că, da, le-am transformat copilăria într-o corvoadă. Până la un moment dat, când tu ca părinte zici stop, muncesc pe bani, o să-i pun pregătire și din păcate nimeni n-a făcut un astfel de studiu, dar el ar merita să știți făcut sunt rare cazuri în care copiii ajung să aibă performanțe de nu știu care atunci când ei au mers numai pe educația de la școală. Uh, chiar și atunci au dat de niște dascăli, eu am avut, de exemplu, un astfel de noroc, îi mulțumesc și astăzi, văd Dumnezeu, pentru asta, să dai de un dascăl care te învață în afara școlii, adică, oricum, o pregătire suplimentară, în timp ce temele de la școală, de cele mai multe ori, într-adevăr, nu fac decât să le răpească copilăria. Vă mulțumesc pentru discuția de azi. Vecreț a prezentat România în direct la Europa FM.